Erakaskuntzako askuntzako intersindikalak deitu elgarretaratze honetan, eskola publikoaren egoera irudikatu da kante baten moduan Jacques Porte Plazan. Aproxe, aproxe, ahojondri honetan, le Serviz Public de l'Educación. Premier lo, le Direkteur d'Ecole. Deuxi a lo, les AUSHs. Justuki Barnikaldeko eskolatiienen ergeagittaratzeaz beldur zen beatriz Bizkaiisipi hor zen beste buraso lagun batzuekin ezteren eta heialagittik dinik. Gure kontragiratan nahi dugu erakutsi uh, guburasoak ere uh, konttradiela. Zerz beldur zite ongianna. Be, gure eskoltzipi horien estea, denak uh, denak elgagateratzen, Eko biziaren uh, bizi hogian kentzea, Eskolak etxita, hala? Norako eskolak dira hori ezten zubi eta eialarren? Gu eskol tipi bat zuogira, ezten zubin bagira amazazpi eta eialarren amasei. Elgarrek iran dira, mena etenduo eta amazan. Sekulan horiek este mali be beste klasa bat zoidekoko dira, eta ez dakit zon bat izan engien, beho eta amazan, ehun, ez dakik gu bate eta ikasleak uh, difentokiaiko dira eta haujak ere ez dute onbeste ikasiko edo ontza ikasiko. La gerde iarri ez, ez, ez, ez, Baionako idakasle den Ramontxo badioloa bezala enitz beste edakasle ere horbideak ziren manifestaldi hortarat. Hemen gira lan balintzak pixatxalatzekoz eta gerrota okexagoak dira ikasle gerrota gehiago rekena, klaseetan, gaukza hau Lankiwekin eta mekin hori uh, den hasaratzeko. Jean Michel Blanquer Tu